Hitza hitza, harazzer izan denakitainako presidentaren lehen adierazpena donianegaraziko geltokirateltzean. Hitza hitz, la parol e la parole El Conseil Regional s'etat engager a, a refaire cette voie, même a avancer euh, la part de l'Etat, j'espère qu'il va me rembourser, Kasik berroita bost milioi euroko obrak eginak izan direla eta kitania eskualdeak aintzinatu duela estadoaren diru partea horoitara zidu, treinaren salutasuna ere haintzinean eman du, berrogoita amairu minuta baiona eta basen afarroko hiriburua lotzeko. Hots, baionan lan egiten duten eri, treina hartzeko gomendioa egindie. Je ponz ki bo mio pram dutra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 Astean zehar 6 reinek egiten dute joan dina, baiona eta garazi artean, mementoan trafikoa ezingo dela emendatu eta txartelaren prezioa hamar euro inguruko dena ezingo dela tipitu, obrek ainitz gostatu baitute, oartarazidu. Bestalde, garaziko geltokian, izpurako laustainian biziden marijan zabalok berekezka Adira zina izan dio, Entzun dezaguna. Ere negun, uh, ikusi dugu pasatzen lehen traila, eta hor hor hartu gira, ikusi hor duko, kasik pasabidean ginuela. Fiteago pasatzen da, eta pentsatzen dugu hor, zinez uh, istripuak gertatzen direla Iduritzen zauku bazterian bizidiren jendeen dako, eta doni bane garazita baiona hartian kasu bat dela eta segortasuna ez dela hor. Eta espero dugu zinez zerbait eginen dutegela, Dauz ez da din gertak, gulepasa Obrak egin behar badira, eginen direla, erantzundie, alen juzek.